A hatodik fejezetből kiderül, hogy egy légionistának rendkívül sok a dolga, annyira, hogy a saját temetésén is mással képviselteti magát. Elhatározza, hogy nem beszél senkinek a történtekről, és nyomban elmondja az egészet. Ez csúnya következetlenség, de a napi parancsot hamisítani is lehet. Aliben O'Alet csúnyán káromkodik, és valakiről lehull az állarc. Oktáv várt még néhány percig, aztán lassan felemelte a tetőt és kimászott a kosárból. Az első pillanatban van kontapogatódzott, de aztán elővette a zseblámpáját és a kis fényt körülvillantotta a folyosón. Valami apró tágyba potlott. Felvette, minden oldalról megvizsgálta, de nem tudta megállapítani, hogy micsoda. Minden esetre zsebre tette. Később a macska is elősett valahonnan és temrehányóan kurrogott rá. Tökéletesen igazad van, szvetozár, mondta oktáv bűnbánóan. Nem bántam veled valami gavallérosan. Meglógott az egér, mi? De vigasztalod györegem. Ha el is vitte az írháját, de legalább kiugrasztott egy a bokorból. Valószínűen azt is rossz néven veszed, hogy hölgy létedre szvetozárnak szólítalak. Tudom, bolondság tőlem, de én minden macskát szvetozárnak hívok. Lehet, hogy egyszer kigyógyulok ebből is. A mai orvos tudom el? Tudod, Odattam macskának az utolsó falat szafaládét is, és visszament az őrhelyére. Már hajnalodott. Nem sokára leváltják. Még egy pillantást vetett a kosára, ahol voltaképpen éppen halottként kellene feküdnie. És egyszerre elmosolyodott, mert ördögi gondolat villant az eszébe. Na most figyelj ide, öregem! mondta Lermiének. Az a kérdés, hogy hajlandó vagy-e eltemettetni magad helyettem. François ágyanakodva nézett rá. Nem értem, hogy miért olyan nagy a kapitány öröme, mondta. Madarat lehetne fogatni vele, hogy épséggel úsztad meg ezt a dolgot. Úgy látom, ez az öröm teljesen alaptalan. Gondolod, hogy mégis megbolondultam az éjjel? Hát nem? Nem. Ide figyelj, engem valaki az éjjel négy revolverlövéssel megölt. Azt hiszem érted. De hogy hiszed? Könyörgöm, nem hogy Valaki négyszer belelőtt a kosaramba. Úgy tettem, mintha eltalált volna. Ez volt az egyetlen mód, hogy élve megusszam a kis mókát. Hát akkor rendben van. A fenét van rendben. A pasasom ugyan azt hitte, hogy teljesen rendezte a dolgát, de azért légy nyugodt, hogy ma figyelni fogja, van el halottunk. Ha nincs, akkor megint el lehetünk készülve néhány merényletre. Hát akkor mit akarsz csinálni? Te leszel a halott, hülye. Aki előbb mondja. Csak nem fogok most lefeküdni valami koporsóba, vagy ilyesmi. Ez senki sem kívánja tőled. Megvallom őszintén, senkiben sem bízom, az egyetlen rotondőrmester kivéve. Abban is csak azért, mert orámból jött velünk, mikor itt már javába garázdálkodott a szép kígyótárcsos ünoltársával. Mert amint látod, a hölgy sohasem működik egyedül. Hát mondom, rotondőrmesterrel majd közlöm, hogy teljes -e szóvá, lehetőleg sok hallgató jelenlétében, hogy te álltál őrségben az éjjel, és valami gyilkos merénylet álcozata lettél. A kapitány meg a hadnagy ma reggel úgyis átmennek Agadirba, hogy átvegyék az új lőszerszállítmányt. Ez alatt el lehet intézni a dolgot hivatalos vizsgálat nélkül. Látott téged ma már valaki? Senki. Még nem volt ébresztő. Helyes. Most legjobb, ha elbúz. És mi lesz a nővel? Azzal a Zajlával. Egyelőre semmi. Ma este ki akarok próbálni valamit. Van egy ötletem. Neked például nem tűnt fel még, hogy a megtébolyodások nem egy helyen történtek, hanem hol itt-hol ott? De igen, de nem tudom, mi lehet a jelentősége. Még én sem. Mondom, csak egy ötletem van. De minden esetre ki akarom próbálni. Majd a végére járok. Mikor? Ma éjjel. Mondd, igaz, hogy te valamikor váltott is hamisítottál? Francia a Larimé büszkén kihúzta magát. Sőt, iratot is. – Kisülhet a szemed. – Miért? Becsületesen leültem érte a nyolc hónapomat. Nem tartozom innen a egy nappal se. – De büszke lettél, nézd csak. – Tróger. – Jó, jó, nem akartalak megbántani. Azt hiszem, ma éjjel az igazság szolgálatába állítjuk ezt a szép tudományodat. – De most tűnj el, úgy hallom, jön valaki. – csak, nem tudod véletlenül, hogy mi ez? Azt a kis tárgyat mutatta, amit a folyosón talált ma éjszaka. Lermié megnézte, a kezébe vette, és felcsúválva visszadta. Fogalmam sincs róla. Na jó, hát akkor menj csak, bújjal az élelmiszer raktárba, a másodikra be. de ha inni mersz kitépem a beledet. Én inni! Igen te részeges disznó. Majd tőle tanulok önmérsékletet, időt alkoholista. Különben is, ha ilyen fontos dologgal foglalkozom, akkor soha sem iszom. Ismerheted a jellememet? Ismerem, hisz épp ezért figyelmeztetlek. De most már csak úgy tűnj el, majd meglátogatlak a raktárban, és megbeszéljük a többit. Lermi eltűnt, oktább pedig fütyűrészvel elindult a folyosó ajtaja felé. Ebben a pillanatban harsan fel a kültös ébresztője. Egy szenegáli lövés csoszogott át a hálószobák felé vezető átjáron mikor meglágtaok távot, elvigyorodott. – Hát, veled mi van? – hunyorgott álmosan. – Nem ugrasz rám? Miért ugornék rád? – Azt hallottam, hogy az őrültek ráugranak az emberre. – A fene, a fekete pofádat honnan veszed, hogy én őrült vagyok? – Hát nem voltál az éjjel a századi roda előtt törsége? – Persze, hogy nem. A 43-as volt. Lermié. – És mi van vele? Megúszta? – nem tudom, ma még nem láttam. Őszintén szólva, kis siaggódom érte. A barátom volt. A szenegáli bólintott, és tovább akart menni. Oktáv hirtelen megállította. Ö, nem tudod véletlenül, mi ez? A fekete lövész kezébe vette azt az apró tárgyat, amit Oktáv az imént lermijének is mutatott. Csak egy pillantást vetett rá, és visszadta. Még ennyit se tudsz, mondta megvetően. A busmanok és más vadnéger törzsek használják. Hú, Igen, veszedelmes fegyvert. Mérgezett tüskéket fújnak vele az ellenségre. Millaton elgondolkodva nézett a tisztekkel tűnő tipróláncos katonai autó után, melyet néhány tevés szaharián követett. Mikor az autó már távol volt, fogta magát és bekopogott rotand őrmesterhez. Az őrmester még viselte a tegnapi ütközet nyomait néhány fehér kötés alakjában. Egyébként azonban remekül érezte magát. Pipázott, vörösbort ívott, és egy négy év előtti képes újságot nézegetett feszült érdeklődéssel. Jó napot, öreg emberevő, mondta a szokott tiszteletlenséggel oktáv. Az őrmester letette a képes újságot, és oktáv cipője felé köpött. Nem találta el, és ez egy kicsit elkedvetlenítette. Ide figyelje maga közveszélyes úri csirkefogó, felelte a köszönésre. Elismerem, hogy tegnap derekasen viselte magát és becsülettel harcott. De ez még nem jelenti azt, hogy pimaszkodhat a fejem valójával. Aki egyébként a legjó legkülön katonája? Tette hozzá, igen komoly arca Ne Ne erőltesse magát, engem nem lehet bókokkal megfőzni. Figyelmeztetem, hogyha nem viselkedik szerűen a felettesével és szemtelenkedik, úgy kiköttetem, hogy belekékül. Disznó! Már nagyon elkanászodott itt nekem, de én majd eszébe juttatom, hogy a légió. Nem szeretett ház meg ilyesmi. Ezt már tudom. Nem kell annyit umálni. Kanály! Tévedsz, ha azt hiszed, hogy a tegnapiak miatt nincs szívem elbánni veled, majd én megmutatom, nam dunom. Nem akartam megbántani az őrmester csak egy kicsit jó kedvem van. Semmi közöm a legénység hangulataihoz. De ha megmondom, hogy mitől van jó kedvem, nem érdekel! Fogadjunk egy pohár borba, hogy érdekli. Odahajolt az őrmesterhez, és titokzatos arccal a fülébe súgta. Két napon belül kinyomozom a helyőrség rémét, sőt, le is fülelem. Nyert, mondta az őrmester, és kitöltötte a bort egy pohárba. Teljesen megváltozott. Nem akar leülni, fiam. Köszönöm boldogan, mert nagyon fáradt vagyok. Harminc órája nem alszom. Felhajtotta a bort, és szó nélkül kivette cigarettát az őrmester dobozából. Utána elvette Rotond pipáját, és a pipa tüze mellett rágyújtott. – Csak tessék, – mondta az őrmester nem minden irónia nélkül, – viselkedjen úgy, mintha itthon volna, és minden a magáé lenne. – Hát, nem úgy viselkedett? – kérdezte szinte ilyetten oktár. – De, de igen, – mondta ennyi szemtelenségtől teljesen elgyeggölve a Rotond. Zsűl Oktáv midlött, nagyot cippantott a cigarettájából, és halkan beszélni kezdett. Előre bocsátotta, hogy az őrmester az egyetlen ember, akibe itt megbízhat, és nagyon vigyázzon, mert a század egyik legnagyobb gyarmatpolitikai bűntényét kell letezni. Azután tovább beszélt. Az őrmester valósággal kékült, zöldült a rázuhugó meglepetésektől. Még káromkodni is elfelejtett, ami nála a legnagyobb elképedés jelének számított. Mikor Oktáv befejezte előadását és előterjesztését a további teendőket, illetően az öreg katona felemelkedett a helyéről, és néhány nagy lépéssel felalá járt a szobába. Végül Vidlaton felé fordult: Hát ezt pompásan csinálta eddig maga Uricsi, illetve maga Izé legionárius. Látszik, hogy van esze. Ezt különben én az első pillanatban tudtam, mert az én szememet nem lehet megcsalni azért futtatott velem orámban már a második héten húszkört a legtűzőbb napot, negyven kiló zsákkal a hátamon. Jegyezte meg megértően, midlottam. Az, izé, az, az csak azért volt, mert a testmozgás igen jó hatással van a szellemre. Na jó, rá. Most az a legfontosabb, hogy intézzel a dolgot, ahogy megbeszéltük. Helyes. Az őrmester behívott egy katonát és utasítást adott, hogy hozzon be egy nagy zsákot. Mikor a zsák bent volt, ő meg oktáv megtömték mindenféle papírral és rongyal, aztán lefektették a padlóra. Ezt a zsákot később a benne lévő papír és rongy hulladékkal együtt ünnepé nélkül szépen csendesen eltemették. A rotondőrmester kis beszédet tartott ebből az alkalomból. Disznok! mondta, és igyekezett, hogy a hangja a meghatottságtól megrezzenjen olykor. Most láthatjátok, hogy hogyan kell egy igazi légionistának az egyenruhájához és az ászlóhoz méltóan viselkedni. François Lemier a 43-as közlegény teljesítette a kötelességét. Őrizzük meg emlékét, mégpedig becsülettel, mert különben kiköttetlek benneteket sok naplopó, piszkos csirkefogó, nondum. dunom rampez! A sikerült gyártbeszédet sokan hallgatták végig de csak két ember volt, akinél a szokottnál különbözőbb gondolatokat váltott ki. Az egyik a kettő közül a légió egyenruháját viselte, és azt számítgatta, hogy mennyit kap majd Aliben Ualett sejtől ezért a pontosan végzett gyilkosságért, melyel igen kínos helyzetből mentette ki az érdekelteket. A másik maga az elhúnyt volt, aki az élelmiszer rácsos ablaka mögött ült, és vidáman nézte a saját temetését. Közben szendvicset evett a tisztek számára tartott libamájpásétomból, és fogadalma ellenére három csillagos napoléon konyakot ivott hozzá. Soha senki nem röhögött akkorákat a saját temetésén, mint François Lermié, az oráni II. század 43-as közlegénye. Na öregem, hogy érezted magad? nyitott be este felé, oktáv az élelmiszerraktárba. Köszönöm, kisé megterheltem a gyomromat hangzott a válasz. Szerencsére itt volt néhány üveg konyak, <kül> illetve zavartan elhallgatott. Mocskos alak, támadt rá oktáv. Megmondtam, hogy nem merj inni, nem sül a bőr a pofádról. Hidd el, védekezett François szégyenkezve. Csak a gyomrom miatt tettem, alibamájpástéton nehézéte, de igazán alig vagyok berúgva. Oktáv leköpte. Nem tudsz tárgyilagos lenni, mondta szemreányúan a leköpött egyéni, szomorúan elővette zsebkendőjét. – Disznó! Itt az életünk meg egy csomó bajtás élete forog kockán! Most akarom igénybe venni a hamisítási tudományodat, és erre tökrészek! François megsértődött. – Ezt visszautasítom! Először is nem vagyok tökrészek, Másodszor pedig én nem lehetek olyan részek, hogy ne tudjak hamisítani. Na, ezt mindjárt meglátjuk! Elővette azt a nehéz tárgyat, amit magával hozott, és a sarokba helyezett. Itt az írógép, itt van ez a blanketta, itt van egy töltőtól és a pecsét. Ülj le és írj! Mit? Napi parancsot! François egész komolyan megijedt. De! Ez súlyosabb, mint a váltóhamisítás. Hát majd legfeljebb nem úszod meg nyolc hónappal. Írd! Diktálni kezdte a napi parancsot, mintha egész életébe egyebet se csinált volna. Figyelme mindenre kiterjedt. Kijelölte a posztokat és utasítást adott a gépfegyverek kezelőinek. Ez az utasítás volt a legfurcsább, mert úgy rendelkezett, hogy a gépfegyverek, melyek erősen rászorulnak a tüzetes átvizsgálásra és olajozásra, ma délután a műhelybe kerülnek, mivel az elmúlt éjszakai támadás után most legalább két napig nem várható kabiltámadás. François engedelmesen lekopogott mindent, aztán a töltő pompásan ráhamisította a malkáplár aláírását, melyet egyszer látott életében. Az aláírásra ráütötte a bélyegzőt is, és átadta a papírlapot Oktávnak. – Csak az vigasztal, – mondta, – hogy majd együtt ülünk, bűnsegédi bűnrészes vagy. – Igen, de letagadom, felelte Oktáv. – Két elég tőle és most ide figyelj. Nehogy azt itt, hogy én itt fogok megöregedni ebbe a raktárba. Ma este ott akarok lenni a folyosó. -hogy ne, hogy meglásson valaki. Te azt teszed, amit mondok. Ha megérett a dolog, akkor majd akcióba lépsz te is. És most mit akarsz kezdeni azzal a napi parancsa? Megyek és kihirdetem a legénység előtt. Megőrültél? És mi van az igazival? Azt elloptam. Itt van a zsebemben. Midloton ismét a folyosónál. Sejtette, hogy az erőt fantomja most sokkal óvatosabb lesz, és ezért újabb búvóhelyet helyet keresett magának. Körülnézett, és felvillant a szemem, mikor meglátta azt a valamit, ahol biztosan nem keresik majd, és észre sem vehetik, ha nem akarja. Ez a valami középkori harcos teljes páncézata volt. Az oráni katonai múzeum számára hozták ide, amíg valami alkalmatosság lesz, amivel tovább szállíthatják. A páncillovak üresen állt a sarokba már napok óta, és néhány rondalapbal takarták le, hogy benelepje a rozsda. Oktáv odalépett a mereven áldogáló páncéllovakhoz, és udvariasan tisztelget neki. Neved rossz néven, öregem, mondta, de én most úgy beléd mászom, hogy csak úgy zúg. Igen, kedvemre való levente vagy, és biztosan sok középkori hőst mentettél meg a korai elmúlástól. Miért ne tennéd most ugyanezt egy újkori hőssel is, igaz? Felemelte a páncézatot tartó és magára öltötte a vértezetet. Legtöbb baj a nadrággal volt. Abba csak ugyan valósággal bele kellett mászni. De végre sikerült. Körülbelül úgy érzem magam, mint egy szardinia olaj nélkül. Gondolta, mert azért egészen enyhe szorongást érzett a torka körül, és ilyenkor a leghelyesebbnek tartotta, ha még önmagával is viccel. Aztán csend lett. Oktáv ezt a legkevésbé. Ezeket a vihar előtti nagy csendeket, amelyeket már harmadszor hallgat végig. Mert ez a legrosszabb, a csendet hallgatni. Nincs az a félelmetes zaj, nincs az a kísértetti amely ne volna elviselhetőbb, mint a csend, mely eljövendő borzán mesél. Azt már tudjuk, hogy a nyolcas számok közlegény nem gyáva ember. Ha most mégis valami kis szorongást érez a torka körül, akkor biztosak lehetünk benne, hogy megvan rázoka. Átkozottú szeretett volna egy cigarettára gyújtani, de nem mert. Mégiscsak csak furcsa látvány lett volna egy talpig vért, középkori lovag, ha egyszerre cigaretta füstölne a sisak rostéja mögött. Nem tehetett semmit. Ált és várt. Időnként egy pillantást vetett a karórájára. Közeledik az éjfél. Igen, Molly Káplár már itt volt az ellenőrzésen. Ennek egy órája lehet. Ha most visszajönne, csodálkozna, hogy nem találja a helyén. Ott megy Szvetozár barátunk, valószínűen a tegnapi egeret hajszója még mindig, amit ő miatt elszalasztott. Van olyan macska, amelyik ezt megbocsátja valaha az embernek? Volt. Szvetozár ilyen macska volt, de az is lehet, hogy csak érdekből tette. Viselkedése legalábbis erre vallott. Szvetozár ugyanis egyenesen a páncérel is ijetett. felnézett rá, és egyszer-kétszer elnyávogta magát. – Szervusz, szervusz! – felelte kicsit idegesen a páncélos vitéz. – Neved rossz néven, öregem, de most nem érek rá. Légy szíves, el, mert jön a fantomnéni néni, és megharap. Szvetozár nem volt ijedős, megnyalta a talpát, egyszer-kétszer végig a pofácskáját, és ismét nyávogott. – Mit akarsz, kérlek? Mondta már, hogy nem érek rá. És különben is, igazság szerint neked most haragba kellene lenni velem az egéri miatt. Ha csak egy mágszennyi önérzet van benned, akkor megvetéseddel sújtasz és faképnél hagysz. Svetozában azonban nem volt egy mákszemnyi önérzet sem. Ráült Oktáv páncélos lábára és csendes dodombolásba fogott. – Na, mi az, na, mi az? – Hördült fel Oktáv. – Adjuk most ezeket, kérem. Kedveskedésre egyáltalán nincs idő. Mit akarsz? a száját nyalogatta kis, rózsaszínű érdes nyelvével. <gül> – Jahu, a szafaládi. Hát, mit nem beszélsz? – kapott tízbe Oktáv. Ném a macskának a kandúr se érti szavát. Itt van az adagod, és hagybékén. Nem szívesen adom, mert magam is pokoliani vagyok. A vaskesztyűs kézből egy szafaládi hullott a földre. Svetozár ávetette magát, szájába vette, és a zsákmányjal diadalmasan visszavonult lakosztályába a kosárba. Na, ugye, Gondolta idleten, minden betegségnek megvan az orvossága. Na, és most nézzük, mi újság a fantomkörökben. Az ajtó felé nézett, mely ebben a pillanatban halkan kinyílt. Egy keskeny kéz nyúlt be rajta, és régi szokása szerint a villanykapcsoló után kaparászott a falon. Egy csavarás, még egy, aztán megint egy. És semmi, a villany nem aludt el. Naja, mondta kicsit gőgösen a páncélos lovak, csak úgy magában. Amidlatanak híresek voltak arról, hogy legfeljebb egyszer lehet túljárni az ha, <gül> Most légy oly fantomom, és menj csak világosba. Ezt maga a fantom is belátta. Kicsit kelletlenül körülnézett, de mikor látta, hogy az őr nem áll a helyén, visszahúzódott egy pillanatra. Oktáv hegyezte a fülét, és mint a halsüptogást is hallott volna. A talpik burnuszba burkolt zajla, most nesztel léptekkel elindult a századi iroda felé. Közben a kosarat figyelte nagy komolysággal. Aztán egy pillanat, és besúrant az iroda ajtaja. Ez azt hiszi, hogy én megint a kosárba vagyok. Gondolta Oktáv kicsit sértődöttem. Én nem értem, hogy jön ahhoz valaki, hogy egy Midlatont hülyének nézze. Egy-két perc telt el, aztán megint kinyílt a századi ajtaja, és zajla az állarcos démon kisúrant rajta. Midlaton vigyorogva nézte. A nő egy papírlapot tartotta kezébe, a mai napi parancsot, a hamisított napi parancsot, aztán kisúrant a folyosóra vezető ajtó. Hát, idáig már eljutottunk, állapította meg Oktáv. Azt már tudom, hogy miért törültek meg azok a szegény fiszkók. Csak azt nem tudom, hogy mitől. De erre is rákerül majd a sor. Elhatározta, hogy még néhány percig a páncélba marad. Az ember soha se tudhatja. Hát, ha itt felejtette ő nagysága a retiküljét, vagy a fegyverét, vagy ilyesmi. És rövidesen be kellett látnia, hogy az óvatosság ma sem ártott. A folyosóra vezető ajtó ismét kinyílt és belépett rajta valaki arcát és alakját neki is burnusz de a csak kilátszott a burnusz alól, és Oktáv azonnal látta, hogy csak valamelyik bajtása lehet. A fehér burnuszos légionárius óvatosan közeledett. A kosárnál egy pillanatra megállt, aztán a burnusz alól egy kis kaliberű lapos géppisztoly került elő. A hangfogós géppisztoly állapította meg Oktáv. Na, ez már régi ismerős. Tegnap láttam működés közben. A kosárra nézett, mert gyanúsan megmozdult ebbe a pillanatba. – Szegény szvetozár, gondolta. – Azt hiszem, búcsút mondhatunk egymásnak. Szívesen megmentenélek, de nem lehet. Lásd be, öregem! Négy lövés dördült, egészen halkam. A kis pisztolyból négyszer egymás után kékes sárga láng csapott ki. – Ez a kabalás száma, a négyes. Engem is ennyivel végzett ki tegnap. Hm? Tegnap se volt vele nagy szerencséje, talán ma se lesz. A lövések után egy pillanatra csend lett. A burnuszos a kosár fedele után nyúlt és felemelte. A következő pillanatban felordított. A kosárból egy megvadult macska ugrott elő felborzol szörner, fújva és prüskölve, és egyenesen a burnusz mögött rejtőző arc felé kapott a karmaival. A légionárius dühösen védekezett a támadás ellen. Védekezése közben félrecsúszott csúszott arcáról a burnusz, és oktáv felhördülve ismert rá az áruló orgyilkosra. Maoli káplár volt az. Oktáv midlaton visszanyomta az a dörmestert. Előbb hallgasson végig, Szerzsám. Itt most nem szabad elveszítenem a nyugalmunkat. Azonnal intézkedni kell. Úgy van, de mindent meg kell előbb fontolni. A sakkozó sem a következő lépésen töri a fejét, illetve nem csak a következőn, hanem a további három-négyen is. Sőt, azon is, hogy mit fog lépni az ellenfele. Ember, megőrült? Minden pillanat drága, és most maga szerencsejátékokról tart nekem előadást. A sok nem szerencsejáték, sok ész kell hozzá. Ami magának nincs, mert ha volna, hagyjuk ezt, térjünk a tárgyra. Magam most szépen felöltözik, és a géppuskásoknak kiadja az új parancsot. Elfoglalják az őrhelyüket, sőt, megerősítik magukat a tartalékokkal, és várnak. A géppuskásokat csak az új emberekből válogathatja össze. És mit? És vigyázz, hogy senki érti, senki meg ne tudja ezt a változtatást. És mit csináljak molly -val? Játszom vele egy partis napszlit. Vagy ilyesmi. Ne hülyéskedjen folyton. Ezúttal nem hülyéskedem. Egészen komolyan beszéltem. A káplát egy helyhez kell szögezni, mert ha kimegy a bástsákra, azonnal észreveszi, hogy a géppuskások elfoglalták állásaikat. Bent kell tartani minden áron. Erre a célra a a kártyázás. Na, hülye vagyok? Igen, de ez ettől a dologtól teljesen független. A kártyázási ötlet viszont nem rossz, határozottan nem rossz. Magam is ilyesmire gondoltam. Ne röhögjön maga disznó, mert a taposok! Szép, nyugodt, békés éjszaka volt. Az elátkozott erőt fel felalá járt a szuronyos őr. Egyetlen szellő sem kavarta föl a szahara sárga hullámú rajzos homokját. Az alsó melvédeken üresen álltak a gépfegyverárások de a legfelsőn, a sötétebb pontokon ott ásítoztak az átszázott gépfegyverek. Az erődítmény hátulsó szárnya felé, ügyesen kihasználva minden dobullámat kicsi, de válogatott kabélcsapat közeledett, melyet maga a híres lázadó vezér, Aliben Ualed vezetett. Mellette lovagolt alvezére, izzmed Bég, aki időnként aggodalmas pillantásokat vetett az erőt felé. Ne tarts semmitől, Izmet! A gyaurkutya pontosan teljesítette a parancsaimat. Ez biztos. A hold éppen kibukkant, és a sejk széles mozdulattal mutatott a bástyákra. Néz fel, Izmet! Látsz valahol egy gépfegyvert? A bék felnézett. Nem látok, hatalmas sejk, de azért, de azért, de azért! Neked mindig csak két helyeid vannak, pedig nem voltál soha ember. Most sem vagyok az, efelől nyugodt lehetsz. Csak azt mondom, hogy az óvatosság sohasem árthat. Légy nyugodt, óvatosak leszünk. Ha azt a két tört sikerült elnémítani, akkor nyertügyünk van. Az emberek felmásznak a falakon, és álmukba lepik meg a rumjebeket. Izmedbék bólintott és hallgatott. Neki sehogy sem tetszett ez a nagy csend. Az erődnek ez a nagy nyugalma nyugtalanította. Már közvetlen az erőd háta mögött voltak. A lovasok elrejtőztek a domb hullámok mögött, és arra a pillanatra vártak, mikor a szuranyos posztok a legmesszebb vannak. Most, intett a vezér, és a csapat, vigyázva, hogy nagyobb zajt ne üssön, előre vágtatott. Olyan volt a dobogás nélkül vágtató lovas csapat, mint a kísértetek serege. És ebben a pillanatban megszólalt egy gépfegyver. Aztán még egy. És még három. Aliben Ualed ordítva megállt vezényet a lovasok a magas nyerekből és megnyitották a tüzet. De az egész küzdelem igen vaktába indult meg, hiszen a kabilok egyelőre azt se látták, hogy hol vannak azok az átkozott géppuskák, melyek percek alatt 24 emberüket emelték ki a nyeregből. Árulás! Örökte izmet bék és fogcsikorgatva kötözte be karját, melyet három golyó fúrt át az első pillanatban. Árulás vagy tévedés! állapította meg higgattan Aliben Ualed. De az is lehet, hogy valaki rájött a mahinációkra, és a háttérből keveri a kártyákat. Togúr, mennyis! és nézd meg, hogy nyitva van-e a hátsó kapu! Ugyan, mondta Izmedbé. Erre azt hiszem most már nem számíthatunk. Az emberünkkel valami történt. Vagy figyelik, vagy elcsípték, vagy pedig... E azt hiszem felesleges a találgatás. Kudarcot vallattunk. Ez az egyszerű tény. A kiküldött Togúr tért vissza. Már messziről mutogatta át meg átjukasztott burnuszát. – Átkozott túl jól lőnek a kutyák! – csikorgatta a fogáteseik a, a hátsó kapu zárva van győzedelmes jelentette. – És felette a legalsó melvéden két képfegyverfészek védi az esetleges támadástól. – De hát mi van azzal az emberrel? – szitkozódott Izmet. – Lehet, hogy már nem is él. – felelte a sejt. Légy nyugodt! Ha jöhetne, hát jönne! Biztosan nem tölti az időt regényolvasással vagy kártyázással. És ebben az egyben tévedett a sejk, mert az emberük igenis kártyázással töltötte az időt.